Кесі. Він поглянув у наш бік і Кесі помахала йому рукою, запрошуючи підійти. Чоловік узяв свій ящик і швидко наблизився до нашого столика. Кесі підвелася і обняла чоловіка. «Ти знаєш, що?» – заговорив він і показав на вікна кафе. «Ага», – весело відповіла Кесі. «А ще там блакитний», – додав він, показавши на бічну стіну кафе. «А як же?» – відповіла Кесі, знову перебивши його і кивнула. Я, мабуть, міг би. На це я й сподіваюсь, промовила Кесі і поглядала його по плечу. Я зеркнув на Майка, той просто всміхнувся. Не питай мене, у цієї парочки своя особлива мова. Макс, це Джон, сказала Кесі і показала на мене. Він допоможе тобі з трубою, якщо тобі потрібна допомога. Макс поглянув на мене і помітив костюм. Радий знайомству, грубовато відповів він. Здається, ви надто ошатно вбрані для слюсарних робіт. Може, мені просто... «Джон – хороший хлопець, Макси», – тихо відповіла Кейсі, торкнулася його плеча. Макс знизав плечима, гаразд. Після того поглянув на Майка і сказав, «Ради тебе бачити, Майку. Покажеш мені, де проблема?» «Навзаєм, Макси», – відповів Майк. «Узагалі-то це мусить зробити Кейсі. Це вона». Він затнувся. «Вона здогадалася, що нам потрібна твоя допомога». Макс сміхнувся Касі, а тоді знову поглянув на Макса. Та якщо тобі щось знадобиться, дай мені знати. А якщо ти голодний, просто скажи про це. Я залюбки щось тобі приготую. Макс лежав на спині, сягаючи руками труп під мийницею. Гаразд, увімкни воду, сказав він. Я увімкнув воду і зачекав. Макс провів пальцями по трубах і мовив. Добре, можеш вимкнути, я зрозумів. Він висунувся з підмийниці і сказав, мені потрібні два розвідні ключі з верхнього відділу ящика. Верхній відділ був наповнений різними інструментами, проте я знайшов розвідні ключі і передав їх Максові. Той у відповідь злегка гмикнув. Я був цілком певен, він улаштував невеличку перевірку, щоб зрозуміти, чи знаю я бодай, що таке розвідний ключ. Макс вимкнув гарячу холодну воду і заходився розкручувати трубу. «Тобі потрібно відро для зайвої води?» – спитав я. Він знову гмикнув у відповідь. «Так, звісно, може в Кесі якесь є». А тоді з нехотя визнав. «Гарна ідея». Я підвівся і вийшов з кухні. Кесі стояла за прилавком. Почула, як я війшов і повернулась. «Як справи?» – з усмішкою спитала вона. Я у відповідь підняв брови. Кесі знову всміхнулася і відповіла. «Насправді Макс тушечка. Просто не відразу починає симпатизувати людям». «Гадаю, я цього не дочекаюсь. Тесі всміхнулася і запевнила – «Усе буде гаразд, а в кутку в кухні стоїть відро, якщо тобі треба», – додала, – «під останньою шафкою». Я відповів їй кивком і повернувся в кухню. За кілька секунд відро вже стояло під мийницею, а Макс розкручував одну з великих труб. «Ти вперше в кафе, малий?» – спитав він мене. «Ні, я вже двічі тут був, у перше років із 20 тому, а потім ще раз – 10 років тому». Макс протяжно свиснув. «Не уявляю, як воно завітати до цього закладу в такому юному віці. Напевне, ти тоді став на неймовірний шлях. Як і внові спитав. А як було в тебе? Коли ти прийшов сюди вперше?» Макс припинив розкручувати трубу і на мить замислився. «Років із дев'ять тому. Наріс різдво, А відтоді раз у раз повертався. Вона просять допомогти з ремонтом, коли щось ламається». Він трохи помовчив. «Однак, правду кажучи, мене самого в кафе ремонтували так багато разів, що я ніколи стільки всього тут не відремонтую, щоб віддячити». Я знову кивнув. «То що привело тебе сюди цього разу?» – запитав Макс і знову взявся до труби. Я згадав, яке запитання поставив мені Майк, коли ми сиділи разом. Чому похорон так сильно мене вразив? «Мені тяжко старіти», – відповів я. Макси сміявся і висунувся з підмийниці. А тоді підняв окуляри, поглянув на мене і запитав. «Скільки тобі малий?» «Макси, я аж ніяк не малий. Ну, ти щонайменше на 30 років молодший за мене, тож для мене ти малий». Він пірнув назад підмийницю і знову взявся працювати над трубою. «Чому тобі тяжко?» – запитав він. «Гадаю, я боюсь, що в мене скінчиться час. Він плине так швидко і закінчиться перш ніж я встигну зробити все, що хочу». «Я трохи завагався. У мене є маленька донька. Їй вісім. Думаю, тепер, спостерігаючи, як швидко вона росте, я відчуваю це ще гостріше. «А ти маєш дітей?» – запитав я Макса. Запала довга тиша. «Ні, ця частина життя мене оминула», – відповів Макс. Він трохи висунувся з підмийниці та простягнув руку. «Мені треба викрутку з пласкою голівкою і затискач». Я попорпався в ящику з інструментами, нарешті знайшов обидва предмети і подав їх Максові. Він знову заходився працювати над трубою. «Не можна зробити все», – промовив Макс після кількох хвилин мовчання. «Ніхто не може зробити все, тож треба насолоджуватись тим, що тобі випадає зробити». «Мабуть, так», – озвався я. Макс кілька хвилин попрацював у тиші. «Згадай те, що ти любиш робити», – зрештою сказав він мені. «Не треба чогось грандіозного, просто те, що любиш». Я помовчав, а тоді відповів «Ходити в кіно? Як часто ти це робиш? Приблизно щомісяця, може трохи рідше Ну тоді в тебе попереду десь із 300 походів у кінотеатр, а потім ти більше ніколи не ходитимеш у кіно Що ще ти любиш робити?» – запитав Макс, перш ніж я встиг осмислити його попередні слова Я знизав плечима «Подорожувати з рідними» «Добре, і як часто ви це робите? Тепер приблизно двічі на рік» відповів я. Чудово, У всьому твоєму житті буде ще десь 60 таких мандрівок», відповів Макс. «А з донькою значно менше, бо ти не щуєшся, як вона стане самостійною». «Ти любиш різдво?» – знову спитав він. «Я досі намагався осмислити те, що в мене попереду так мало поїздок з усією родиною». «Ти любиш різдво?» – перепитав Макс. Я згадав про свою доньку, ялинку, подарунки і прикрашання печива. «У тебе зосталось менше ніж 30 на год відсвяткувати його». – промовив Макс, – і лише 4-5 таких, коли твоя донька ще буде малою. Я задумався над цим. Менш ніж 30 на год відсвяткувати різдво. Може, буде ще кілька разів, – додав Макс. Цього не можна знати, напевне. У мене обмаль часу, тож кожне різдво, яке я можу відсвяткувати, багато для мене значить. Як це розумієте, обмаль часу? – запитав я. – я вже перетнув ту вікову позначку, до якої зазвичай доживають чоловіки. Середньостатистичний чоловік помирає, не доживши до мого віку. Знявши трубку, яку розкручував, Макс висунувся з підмийниці мийниці сів. Це все якось пригнічує Макса. Може і так, але це правда. Вона може тобі не подобатись, може здаватись неприємною. Проте це не має значення. Таке життя. Тож варто брати якнайбільше від кожної хвилини. Тому що твоє життя не триватиме вічно, а годинник невпинно цокає. Береш ти якнайбільше? Чи ні?» Макс перебирав міст свого ящика з інструментами в пошуках нової труби, щоб установити її підминницею. «Гадаю, ти, Макс, зараз говориш про мій страх. Я не зовсім так про це думав, але вже казав, що відчуваю, як летить час, а ти щойно підтвердив це, просто сказав по-іншому. То в чому проблема?» «Ну, раніше було легше. Я витрачав багато часу на те, що любив. Рік працював, а тоді рік подорожував. У мене був власний графік. На мої плани не впливав ніхто, крім мене. Я завагався і додав. Але це не так просто, коли від тебе залежать інші люди. Не так легко вірити, що все вдасться». І, запитав Макс, я розумію, що хочу гарувати на роботі, бо в такому разі матиму більше грошей і буду ближчий до свободи. От тільки працюючи так багато, я геть не почуваюся вільним і стаю не таким татусем, яким хочу бути. Я вже просто не впевнений, що роблю правильно. Макс кілька секунд мовчав. Зрештою запитав, ти докладаєш усіх зусиль? Про що ти? Про батьківство чи про заробляння грошей? І про те, і про те. Я кивнув. Який у тебе відсоток? Я спантеличено поглянув на Макса. «Ти сказав, що боїшся, що неправильно все робиш. Ти геть усе робиш неправильно. Який відсоток усього ти робиш правильно?» Я завагався. «Не знаю. Назви якийсь число?» «80%». «Гаразд. Отже, якби ти робив усе правильно на 100%, то щодня, що хвилини почувався просто неймовірно. А як ти почуваєшся з 80%?» «Не на 80% неймовірно», – відповів я. Макс поглянув на мене і знизив плечима, ніби запитуючи. «А чому?» – я всміхнувся. Якщо питати про це ось так, це здається досить абсурдним. Макс знову ліг на спину і приготувався залізти під підминницю. «Малий, усім треба працювати над собою. Але якщо ти й далі картатимеш себе за те, чого ще не опанував, важко буде зберегти бажання ставати кращим». У Макса на це пішло кілька хвилин, але врешті він поставив нову трубу так, як хотів. Закріпивши її затискачем, він знову висунувся з підмийниці і підвівся, щоб розім'яти спину. Тут у кухню зайшла Ема. Здоров, Макса, привіталась вона. Було очевидно, що Ема по-справжньому рада його бачити. Як справи мала? запитав він своїм грубим голосом. Дівчина підійшла та обняла його. Тепер, коли ти тут, уже краще. Ага скептично мовив Макс. Я стежив за Максом і попри його різкість не помітив, що він радий бачити Ему. Вона повернулася до мене. Макс чудово все лагодить. Я кивнув на мийницю. Бачу. Не розумію. Як у закладі, де все здається таким новим, постійно щось ламається? Пробурчав Макс. Ема всміхнулась. Я рада, що так стається. Тоді нам випадає нагода побачити тебе. Я обдумав це і також сміхнувся. Відтак замислено промовив. Важко сказати, хто кому допомагає. Макс не просто добре лагодить речі, зауважила Ема. Він також лагодить людей. Ага, саркастично докинув Макс. Ані трохи. Ема сягнула в Максів ящик з інструментами і дістала невеличкий рулон статистичної стрічки. Продемонструвала його нам, поглянула на Макса і підняла брови. Як на мене, це однозначно так. Я глипнув на Макса, а тоді на Ему. «Чого я не знаю?» «Хочеш йому розповісти?» – спитала Макса дівчина. «Тут і розповідати майже нічого», – відповів той. Ема знову всміхнулася. «Гаразд, оскільки Макс дуже недооцінює свій вплив, розповім я. Недавно до кафе приходила одна жінка. Їй було важко, а Макс перевернув її життя за допомогою цього». Ема знову казала рулон стрічки. «Я спантеличено поглянув на дівчину. За допомогою сантехнічної стрічки...» Ема подивилась на Макса. «Бачиш, Кесі сказала, що Джон, на твою думку, знає недостатньо, щоб тобі допомогти. Проте він одразу здогадався, що це сантехнічна стрічка. Він знає, що до чого в ящику з інструментами». Макс дещо знічено поглянув на мене. «Я просто не був певен, що ти...» – затнувся він. «Ну, розумієш, ти ж у костюмі, таке інше. Я не знав, чи зможеш ти суттєво допомогти або вмієш». То пусте, Максе, відповів я. «Я, мабуть, подумав би те саме про себе в такому вигляді». Трохи помовчавши, додав. «Я був на похороні. У мене помер хрещений. Зазвичай я так не вдягаюся». «Вибач, малий, я не знав», – мовив Макс. «Я знизав плечима. Усе гаразд. Було видно, що йому соромно». «Усе гаразд», – повторив я й ківнув на Ему, яка досі тримала в руці стрічку. «То що там було із тантехнічною стрічкою?» Як я вже сказала, жінці, яка сюди прийшла, було важко, відповіла Ема. Вона пояснила, що Заміжній має двох малих дітей. Колись вона працювала в офісі, але пішла з роботи, коли в неї народилась перша дитина. І чим їй було важко? – спитав я. Їй було важко, бо раніше вони з чоловіком просто жили вдвох, додав Макс. А до Заміжня вона взагалі жила сама. І тоді їй було набагато легше знаходити час, щоб робити те, чого хотілося їй продовжила Ема, тому що вона була сама. Макс кивнув на мене. Дещо нагадує те, про що ти говорив кілька хвилин тому. Тож Макс змінив її життя, промовила Ема і погладила його по плечу. Макс знизав плечима. Вона мала велике серце, хотіла бути з усіма справедливою. Їй дуже подобалось материнство. Вона справді турбувалась про своїх дітей і чоловіка кохала. Тож їй було дуже соромно, що вона так почувається. «Як саме?» – запитав я. – А як почуваєшся ти, коли щось здається неправильним? – поцікавився Макс. – Ну, якщо день простий, то я трохи засмучений. – А якщо день зовсім непростий? – запитав він. – Почуваюсь так, ніби застряг і мушу рятуватись, – відповів я. – А якщо день справді поганий? – поставив ще одне запитання Макс. Коли він вимовив ці слова, йому раптом спав на думку один дуже давній спогад. Крихітне ліжко в холодній темній кімнаті в сиротинці. Єдина лампочка, зношений одяг на дротіній вішалці на краю ліжка. Він викинув спомнений з голови і поглянув на мене. Я опустив погляд на кілька секунд, а тоді знову невпевнено зазирнув йому в очі. Макс поволі кивнув. У кожній людині, яка чесна з собою, до певної міри знайомі ці почуття. От тільки нам здебільшого надто вже ніякого чи соромно комусь про них розказувати. Я теж кивнув. Тож він розповів тій жінці про сантехнічну стрічку. Продовжила Ема і кинула стрічку Максові. Він обіймав її і відтягнув шматочок сантиметрів із тридцять завдовжки. Вона добре тягнулася і з легкістю відірвалася, коли Макс добре смикнув Ти знаєш, для чого її використовують? ж? запитав він мене. Нею обгортають різьбу для герметизації, щоб не було течі, відповів я. Саме так. Макс кинув, зігнувся і підняв шматочок важкої металевої труби. Є ось така труба, неймовірно міцна, довговічна. Зігнувся знову і взяв ще один шматок. Є ще одна, неймовірно міцна, довговічна труба, яка до неї кріпиться. Макс скрутив ці шматки докупи. Здається, ніби вони сходяться ідеально, гарно, щільно. Ти пускаєш ними воду? І все одно з'являється невеличка теча, завершив я. Макс кивнув. Саме так. Він розкрутив труби і показав різьбу. Тому що, хай як ідеально вони сходяться, однаково залишаються малесенькі прогалини в місцях з'єднань. Там, де одна труба не може бездоганно заповнити собою борозну, на другій. Тому треба взяти цю стрічку, яка здається благенькою, легко розтягнути і начебто не може бути аж такою важливою, і накласти її в місці з'єднання. Макс узяв шматочок сантехнічної стрічки, який відірвав, і обгорнув ним різьбу на одній трубі. А тоді знову прикрутив. Закрутив трубу до труби. Якщо зробити так і пустити трубами воду, вони не протікатимуть, Закінчив я. У мене немає родини. Макс не за плечима. Я багато часу проводжу на самоті. А коли людина сидить собі і споглядає те, що коїться у світі, то бачить, як люди щось роблять. Чує, як люди розмовляють, а часом кричать одне на одного. І якось мене просто осяяло. Він показав одну металеву трубу. Байдуже, яка сильна ця людина. Тоді продемонстрував другу трубу. І байдуже, яка сильна ця людина. Відтак показав на місце з їхнього з'єднання. Чи який бездоганний між ними зв'язок. Так чи інакше існують прогалини. Я продовжив його думку. Місця, у яких міцного зв'язку недостатньо. Макс стівнув. Та пані колись обожнювала сучасні танці. Коли вона почала знову щотижня брати уроки танців, усі її зв'язки з іншими зміцніли. То була її сантехнічна стрічка, промовив я. Макс кивнув. І про неї легко забути. Один урок танців що він може змінити, коли людина почувається погано. Це дрібниця, якщо порівнювати з горою, яка ніби лягла тобі на плечі. Еге ага, ж? Я знизав плечима. Але цей урок танців нагадує їй, хто вона така поза материнством і подружнім життям. Завдяки йому вона знову вповні почувається себе собою. Також ця година на тиждень може перетворитись на дві години на тиждень, а згодом на якомусь етапі, можливо, на годину на день. Але якщо цієї години на тиждень взагалі не буде, цього не станеться. «Здається, що це так просто», – відповів я. Це ще одна особливість, яку я помітив у людей, сказав Макс. Коли світ видається складним, люди бачать щось просте і думають, що вирішення не може бути таким, тож вони не випробовують його і мучаться далі. Або шукають чогось набагато складнішого. І вони ж думають, якщо ось це складніше, то, напевне, дієвіше. Та все ж і цього не випробовують, бо це складно. І тому далі мучаться, зауважив я. Макс кивнув. Моя сантехнічна стрічка – це серфінг, мовила Ема і всміхнулась. Коли я надто довго перебуваю далеко від хвиль, мої зв'язки з іншими починають руйнуватись. Навіть із татом, здивовано спитав я. Вона кивнула. Навіть із ним. У всіх своя стрічка, зауважив Макс. Заняття танцями, садівництво, їзда на велосипеді, відпочинок у таборі, риболовля на вихідних. Але діє все це однаково, зберігає щільність усіх з'єднань. Цієї миті в кухню зайшла Кейсі. Тут явно відбувається щось цікаве, промовила вона і всміхнулась. Як там ремонт Макса? Ще п'ять хвилин, звався той. Намотаю на різьбу трохи сантехнічної стрічки і можна закінчувати. Після цього у вас усе має бути гаразд. Чудово, відповіла Кейсі. Я саме поставила на стіл кілька тарілок. Ми не можемо допустити, щоб Джон прийшов до кафе, а йому не запропонували шматочок полунично-ревеневого пирога. Я підняв брови то це те, що я занюхав раніше. Мені щось підказало, що ти можеш до нас заїхати, відповіла Кейсі, всміхнулася. Тож сьогодні по обіді ми спекли пиріг. Я допоміг Максові міцно скрутити всі нові труби і перевірити з'єднання на наявні стечі. Кілька хвилин по тому ми сиділи за одним зі столиків і глипали на шматки пирога завбільшки майже старілки, на яких вони лежали. Майк опустився на диван поряд зі мною, тримаючи в руках тарілку. Ема з Кесі теж посідали. «Будьмо», – промовив Майк і підняв виделку. «Приємно бачити усіх знову». І тут я чомусь згадав Ханну, поглянув на автостоянку і на темряву за нею. Кисі, напевно, побачила, як я зиркнув на двір, бо дзенькнула своєю виделкою об мою. Я поглянув на неї, а вона кивнула на вікно і зненецька всміхнулася, неначі хотіла сказати, що все буде гаразд. Усі інші почали їсти пиріг, ценькаючи видалками об тарілки. Я відкусив шматочок і сказав «Дуже смачно, М -м, це смакота Майку». Він сміхнувся. Чув спробував філософії сантехнічної стрічки від Макса. Я кивнув. Вона справді Тобі варто був побачити, як його обняла та жінка, який він про неї розповів. Докинула Кесі. Я думала, вона ніколи тебе не відпустить, Макса. «А, ну я просто намагався допомогти», – озвався він, явно зніяковівши. «І ти однозначно допоміг», – відповів Майк. «До того ж не лише їй». Він поглянув на мене. «Ми з Емою завжди застосовуємо Максову мудрість. Коли нам здається, що ми потребуємо своєї сантехнічної стрічки, то говоримо про це. А тоді дозволяємо одне одному зайнятися своїми справами». А часом лагідно нагадуємо одне одному, можливо, пора використати сантехнічну стрічку, з усмішкою додала Ема. Майк кивнув. Це правда. Часом люди так завзято намагаються допомагати іншим, що забувають, як важливо їм самим користуватися сантехнічною стрічкою. Якщо так триває досить довго, то все швидко і непомітно стає ще гірше, ніж було. Макс не мав нагоди сказати про це Джонові, зауважила Ема. Я доживав шматок пирога й мовив, «Ти дещо замовчуєш, Макси, що відбувається, коли все стає ще гірше, ніж було?» Він знизав плече. Ну, я вже казав, що просто дещо помічаю. У трубах без тимтехнічної стрічки з'являється теча. Якщо з'єднання щільне, то спочатку теча майже непомітна. Та воно все одно є. І з плином часу теча неодмінно стає більшою, тому що маленькі прогалини під тиском починають збільшуватись. Також іржа досить швидко починає руйнувати труби в тому місці, де вони з'єднані. Це новий етап проблем коли маленька теча стає великою. На цьому етапі проблеми ще можна усунути за допомогою сантехнічної стрічки, запитав я. Ми справді розмовляємо про труби чи про людей? Уточнив Макс. І про те, і про те, сказав я. Він кивнув. Якщо виявити течу вчасно, то можна роз'єднати труби, додати досить багато сантехнічної стрічки, а тоді з'єднати їх знов. Якщо корозія не надто сильна, цього може вистачити. Макс за плечима й додав, гадаю, з людьми має бути так само. А якщо не усунути проблему вчасно? Що тоді? – запитав я. Тоді все розпадається, – відповів він. Урешті тиск стає надто сильним, з'єднання, яке на початку було дуже щільним, руйнується. А таке аж надто часто трапляється в житті, – докинула Кесі. Між двома людьми після знайомства виникає чудовий зв'язок. «А згодом, кілька років по тому, вони вже не терплять одне одного. Те саме з батьками і дітьми», – промовила Ема. «Я бачила, як безліч моїх друзів і їхніх батьків дуже любили одне одного, але за якийсь час їхні стосунки розпадались». «Краще намотати сантехнічну стрічку задовго до цього», – сказав Макс. «Зробити так, щоб з'єднання було щільне, міцне і надійне. З'єднання з іншими – заради нас самих». Він кивнув на Ему. Як і сказала, вона в кухні, для неї це серфінг. Для пані, яка тут була, уроки танців. Не знаю, що там у тебе, Макс показав на мене, та здогадую, що ти зрозумієш це, якщо даси собі достатньо часу на роздуми. Пригоди, негайно відповів я. До тепер я не знав би, як на це відповісти. Однак, почувши, як ти про все це розповідаєш, зрозумів, що це однозначно про мене. Якщо дні наповнені тими самими рутинними справами, я відчуваю тиск. «Ми помовчали кілька секунд. Я згадав, у якому стресі жив останні кілька років і чому. Згадав, як далеко дозволив собі відкласти свою сантехнічну стрічку». «Дякую, Макса», – промовив я. «За що? За те, що витрачаєш час на спостереження за світом. За те, що сформував такий погляд на речі. Шкода, що я не міг так мислити кілька років тому». Він відмахнувся. Мовляв, це перебільшення. Але Кесі обняла його і сказала, це лише одна з багатьох речей, які роблять Макса таким чудовим. За столом залишились сидіти тільки ми з Кесі. Макс повернувся в кухню, щоб зібрати свої інструменти. Майк і Ема пішли з ним прибрати в кухні. Я зголосився допомогти, та вони сказали, що самі впораються. Я поглянув на Кесі. Нам сьогодні ніколи було порозмовляти. Вона кивнула. Цього разу тобі потрібно було те, чого я не могла запропонувати. Добре, що та труба почала протікати, і Мак зміг прийти її полагодити. Я кивнув. Ага, добре. Вона всміхнулась, і ми кілька секунд посиділи мовчки. «Я розумію, що тобі важко старіти», – сказала Кесі. «Важко не втрачати зв'язку з тією частиною свого «я», яка обожнює пригоди. Але важливо визнавати, що кожен етап життя дає тобі змогу зіграти таку роль, якої ти досі не міг зіграти. Чому це і є пригодою?» «Як от Максова роль сьогодні?» – відповів я. Кесі кивнула. «Вісімдесятирічна мудрість не може бути властива тому, кому ще немає вісімдесяти. А якщо ця мудрість комусь потрібна, а нею ніхто не може поділитись, я кивнув». «Розумію». Вона знов сміхнулась. «Я знала, що ти зрозумієш». «Дякую, Кесі». «Будь ласка, а ще ти маєш заплатити мені двадцять доларів». «За поради?» – здивовано спитав я. Кесі похитала головою. «Ні, поради безплатні. Двадцять доларів за те, що ти зрозумієш пізніше». Я спантеличено поглянув на неї. «Ти мені довіряєш?» – запитала Кесі. Я кивнув. Кесі підвелась і взяла з прилавка свій блокнот для замовлень. Дала мені рахунок, який я оплатив, долучивши ще 20 доларів. «Тобі треба йти», – сказала вона. «Не забувай, у тебе літак». «То пусте, я вже забив на нього», – відповів я. Кесі похитала головою. Я не робила б так. Той рейс відклали через бурю. Якщо ти поїдеш зараз, тоді станешся додому вчасно і зможеш почитати разом із донькою перед сном. Я не знав, звідки їй відомо, що ми з донькою читаємо щовечора перед сном. І звідки вона знає, що я ще можу встигнути на літак. Однак був цілком певен, що слова Кейсі справдяться. За кілька секунд я забрав з дивана всі свої речі. Тоді підвівся, надягнув піджак та уважно оглянув кафе. Замислився, чи випаде мені колись нагода повернутися сюди ще раз. Кейсі пішла в кухню, але повернулася і тепер стояла біля вхідних дверей кафе. Я підійшов до неї і згадав Макса, Майка та Ему. Я ж не попрощався. «Я поприщалася з ними за тебе», – сказала Кейсі. «Тобі не можна запізнитись на літак». Вона обняла мене. «Взагалі-то», – після дружніх обіймів промовила Кейсі – Макс попросив передати тобі оце. Вона вручила мені рулон сантехнічної стрічки на спомин про сьогоднішній вечір. Я всміхнувся і кивнув. Дякую. Кейсі відчинила двері і поглянула на мою машину. Дощ нарешті припинився, з-поміж похмурих хмар навіть пробивало світло. «Може, відчиниш дверцята та машини, перш ніж сісти за кермо?» сказала Кейсі, коли я спустився сходами і ступив на гравій. «Здається, у тебе геть запітніли вікна. Так їздити не можна». Я поглянув на машину і зрозумів, що вона має на увазі. «Дивно», – подумав. Вікна справді геть запітніли, не в автомобілі чомусь було тепло. Я підійшов до машини і натиснув на кнопку дистанційного керування. Пролунав характерний сигнал, і я почув, як дверцята відімкнулись. Пройшов іще щонайменше метр і, відчинивши задні дверцята машини, щоб покласти речі, аж підскочив із подаву. Там сиділа людина». Лише за мить до мене дійшло, що це Ханна. «Вибачте», – поспіхом сказала вона, скинула із себе ковдру. То була ковдра з набору для першої допомоги. Вочевидь, її щойно розбудив сигнал. Я заснула, йшов дощ, я рушила в дорогу, але вітер був дуже сильний, і тому я… «Не переймайся, мала», – відповів я. «Це дрібниці». «Я не мала», – промовила Ханна. Я згадав Макса. «Ну, коли людині за 50, усі твої однолітки здаються їй малими», – відказав я. Я відступив, випускаючи хану з машини. Вона подивилась на небо, а тоді на бокову стіну кафе. Я помітив це і запитав. «Там твій велосипед?» Вона кивнула. Тієї ж миті я згадав два моменти з моєї недавньої розмови з Кесі. Перший – той, коли вона пояснила, що ми в будь-якому віці маємо грати певну роль. Другий – коли вона сказала мені, що я маю заплатити їй 20 доларів. Я всміхнувся і злегка похитав головою. «Що таке?» Насторожено спитала хана, «Ти мала рацію», – відповів я. «Стосовно чого?» Я кивнув на кафе. «Стосовно того, що я вже бував тут», – трохи помовчивши, я пояснив. «Уперше я знайшов цей заклад, коли мені було 28. То було понад два десятиліття тому. Цей досвід змінив моє життя так сильно, що я навіть не можу тобі це описати». Я знову трохи помовчив. У мене було чудове життя, бо я зайшов у цей заклад і трохи поговорив із людьми, яких там зустрів. Шкодую лише про одне, що не знайшов його раніше. Ще раз кивнув на кафе. Тобі 15? Ти знайшла його раніше. Чому? Не знаю. І не знаю, що це означатиме для тебе. Але якби ти була моєю донькою і мала б нагоду провести там кілька годин, я сказав би, що це твій головний шанс у житті». Я поглянув на дорогу, а тоді знову на Ханну. Якщо хочеш, можеш просто зараз йти додому. Не сумніваюся, що Кесі зможе розповісти тобі, як дістатись туди, де ти живеш, а навіть підвезу тебе туди, якщо хочеш. Я помовчив, а тоді знову кивнув на кафе. Та якщо ти зависнеш там, бодай, на кілька годинок, то, гадаю, через багато років зрозумієш, що це було одне з найкращих рішень у твоєму житті». Ми стояли мовчки, дивлячись одне на одного. Ханна поглянула на кафе, а тоді на землю. Я почув, як у неї забурчав живіт. Вона, напевно, помирала з голоду. Я знову похитав головою і всміхнувся. Я заплатив Кесі 20 доларів за їжу для тебе. Про всяк випадок. «Подумав, раптом ти прийдеш. Я вже казав тобі, що пригощаю. Тож якщо зайдеш досередини, можеш повечеряти за мій кошт. До речі, там є старий на ім'я Макс. Він усе ремонтує. І робить це дуже добре. Я впевнений, що він зможе полагодити твій велосипед, якщо ти йому дозволиш. Йому було б приємно це зробити. Просто скажи про це Кейсі». Ханна знову поглянула на кафе, але мовчала. Я хотів сказати їй більше, сказати саме те, що так чи інакше її переконає, але знав, вона мусить вирішити сама. «Можете їхати», – нарешті сказала дівчина, помовчавши кілька секунд. «Я розберусь, підвозити мене не треба». «Ти впевнена?» – спитав я. Вона кивнула. «Так». Ханна відступила від автівки, і я сів за кермо. За кілька секунд розвернув машину і не поїхав граміною автостоянкою. Позвернув у дзеркало заднього огляду. Ханна досі стояла на місці. «Ну ж, бо мала», – сказав я собі під носа. Я під'їхав до узбіччя і знову поглянув у дзеркало заднього огляду. Ханна досі не вирухнулася. «Уперед», – тихо промовив я. Завагався на мить, замислився. Однак вона мала вирішити сама. Я це знав. Подивився в один бік, потім в інший, перевіряючи, чи дорога вільна. Нікого. І я, пришвидшуючись, виїхав на неї. Дорога повертала праворуч, тож я востаннє поглянув у дзеркало заднього вигляду. Кафе в ставало дедалі менше, але Ханну ще було видно. Вона саме підіймалась сходами до дверей. Я відчув приплив енергії, усвідомив, що всміхаюсь так щиро, як не всміхався вже давно. – Вітаємо в кафе «Чому?» – мала. Вітаємо в кафе Чому. Епілог. Я заїхав на стоянку автооренди і залишив там машину. За кілька секунд прибув автобус до аеропорту і я поїхав. Мій телефон уже ловив сигнал, На нього навіть надійшло кілька повідомлень, але я не міг прочитати їх одразу, бо сидів за кермом. Тепер же мав таку змогу. Чотири повідомлення від авіакомпанії про те, що мій рейс затримано і два від доньки. Вона написала, що любить мене, і додала низку божевільних смайликів. В останньому повідомленні вона також висловила надію, що я приїду додому вчасно і зможу почитати разом з нею перед сном. Я глибоко вдихнув і поволі видихнув. Їдучи машиною, я багато думав про час, проведений у кафе, про розмову з Максом, про те, що знову побачився з Кейсі, Майком та Емою, про те, як зустрівся з Ханою, як вона стояла біля входу до кафе, коли я поїхав. Також згадав похорон Хрещеного. Знову подумав, що його тепер немає. Прибувши в аеропорт, я зареєструвався і отримав посадковий талон. Працівниця аеропорту сказала, що в мене є 50 хвилин до вильоту і що я спокійно встигаю. А ще перепросила за те, що рейс затримали. Я пішов до виходу на посадку. Дорогою намагався засунути посадковий талон у внутрішню кишеню піджака. Він не влазив. Я спробував ще раз, але він однаково не влазив. Там уже щось лежало. Я сягнув усередину і витягнув складений навпіл конверт. Він лежав у глибині кишені. Лист було адресовано мені, але вказано адресу, за якою я вже дуже давно не мешкав. Судячи з почерку, написано було невпевненою рукою. Поки я дивився на лист, у мене чомусь, чому я пояснити не міг. Затрусились руки. Від кого він? як опинився в кишені мого піджака. Я перевернув конверт. На звороті теж було щось написано. Однак літери на звороті, на відміну від адреси спереду, були виведені плавно і без зусиль. То було послання від Кейсі. Любий Джоне, було б добре сьогодні посидіти разом довше. Я хотіла б поділитися з тобою цією історією тут, у тихому кафе, як це бувало в нас завжди. Але часом космічні тумблери працюють непередбачувано і багато різних життів перетинаються, тоді, коли цього не очікуєш. Ханна має дуже скоро ухвалити важливе рішення, а на тебе чекають рідні, тож доведеться задовольнитись листом. Кілька тижнів тому до нашого кафе прийшов дуже милий пан поважного віку. Спершу я побачила його у вікні. Здавалося, що він загубився. Я вийшла і запросила його посидіти. Коли я спитала, куди він йде, чоловік відповів, що намагається знайти поштову скриньку. Він мав надіслати важливого листа і був стурбований, бо не міг знайти скриньку. Урешті він зайшов до середини, і ми якось час посиділи разом. Було непогано. Минала хвилина за хвилиною, і він поступово заспокоївся. Мало-помалу в нього пояснились думки. Спогади стали живішими, сміх невимушенішим, вогники в очах – яскравішими. Він розповів мені, як замолоду жив у Глушині на Алясці, а ще про великі гостини, які його рідні влаштовували на Різдво, і про родинні пікніки влітку. Він був чудовим оповідачем і просто зачарував мене. Також він розповів мені про свого хрещеника Джей Джея, якого насправді звати Джоном, а ще про поїздки на риболовлю і про подорожі з наметами, у які вони вирушали колись давно. Той пан сказав мені, що лист, якого він мусить надіслати, адресований Джей Джею. Незадовго до того, як ми попрощались, він спитав, чи не зроблю я йому послугу і не подбаю про те, щоб лист дійшов до адресата Бо хвилювався, що після того, як вийде з кафе, його розум почне згасати, і він не пам'ятатиме, що саме намагався зробити Я припинив читати і відвів погляд, на очі навернулись сльози, як кліпнув, щоб їх позбутись Дякую, що поділився з нами на півдня своїм хрещеним, Джоне Кафе стало кращим просто тому, що він був тут. Ось лист, якого він написав тобі. З любов'ю, Кесі. Я опустив руку, в якій тримав листа, і злегка похитав головою, не вірячи власним очам. Раніше цього ж вечора на похороні я стався від членів нашої родини, що кілька тижнів тому мій хрещений зник із центру для літніх людей, в якому мешкав. Медсестри вважали, що він обідає в їдальні. Люди в їдальні вважали, що він у себе в кімнаті. Санітари, які стежили за його кімнатою, гадали, що він прогулюється коридорами. Однак насправді хрещений вбрався у свій найкращий одяг, вийшов із центру і просто пішов собі кудись. Це, зрештою, зрозуміли, коли переглянули відеозапис із камери біля вхідних дверей. П'ять годин по тому він повернувся через ті самі двері, неабияк потішивши всіх працівників, які в паніці його шукали. Ніхто так і не зміг довідатись, де він був. Я поглянув на слова Кесі на конверті, а тоді з легким тремтінням у руках просунув палець у щілину біля верхнього краю конверта і розкрив його. Лист був написаний тією ж невпевненою рукою, що є адреса на конверті. Любий Джей-Джею Давно ми вже не писали один одному «Сподіваюсь, у тебе все гаразд». Днями я спіймав себе на тому, що згадую про всі ці наші подорожі, коли ти був малий. Пам'ятаєш їх? Поїздки з наметами на риболовлю. Думаючи про це, я усвідомив, що тепер тобі вже більше років, ніж було мені, коли ми разом подорожували. Це дуже важко збагнути. Під час цих поїздок ми обговорювали багато всього. Ти завжди ставив чудові запитання, навіть коли був зовсім малий. Чи мало з них стосувалося риболовлі, та звісно, природи. Але ти багато питав і про життя. Чому саме? Я ніколи не знав. Тебе неначе завжди цікавило, що там за наступним поворотом. Ти повсякчас шукав натяків на те, що буде далі. Гадаю, саме тому я й вирішив написати тобі цього листа, Джей Джею. Тепер я рідко коли мислю ясно. Це почалось вже давно. Мені кажуть, що річ у моєму мозку. Він працює не так, як має працювати, і вже точно не так, як мені хотілося. Та й решта мого організму здається, теж працює не так добре. Гадаю, у мене вже небагато часу на листи. Тому я захотів написати тобі, бо ти маєш знати, що на тебе чекає за цими останніми поворотами. На цьому етапі людина зокрема усвідомлює, яка безцінна була її молодість і як швидко вона минає а ще усвідомлюю, що швидкість, із якою спливають роки, збільшується. Це схоже на те, що ми відчували під час тих поїздок. Першого дня здавалося, ніби в нас попереду, дуже багато часу. Йдучи автівкою, ми розмовляли про все те, на що з нетерпінням чекали і складали плани на найближчий тиждень. Так само почувалися і другого дня, але потім, приблизно від середини подорожі, решта днів минала дуже швидко, а відтак мандрівка раптово добігала кінця. «Пам'ятаєш це відчуття?» «Що ж, можливо, воно ще до тебе не прийшло, але невдовзі ти також відчуватимеш це». «Пам'ятаю, років у 28 ти пережив вельми серйозне осеяння. Здається, твій тато розповідав мені щось про ніч у якомусь дивному кафе. Він казав, що після того ти справді зосередився на тому, що робило тебе щасливим. Пакував рюкзак і рушав знайомитися зі світом. Шукав пригод». Я був дуже радий це почути. Щоб робити те, що ти вважаєш для себе правильним, навіть коли всі інші переконані, що це трохи ненормально, потрібна справжня відвага. Доходячи до останніх кількох поворотів, людина як ніколи гостро усвідомлює, що саме такі рішення зрештою виявляються найважливішими в житті. Сподіваюсь, ти досі насолоджуєшся життям Джей-Джею. Може, ти вже й не почуваєшся молодим. Та ти не молодий, якщо порівняти з юністю чи навіть із тим часом, коли тобі було 20 або 30 із гаком. Але це лише чергова причина не забувати про те, що робить тебе щасливим. Адже цей годинник починає прискорюватись. Надалі шукай місця, в яких почуваєшся живим, щасливим і схвильованим. Проводь там багато часу. Продовжуй наповнювати своє життя тими справами, завдяки яким відчуватимеш, що добре прожив кожен свій день. Адже настане такий час, коли ти вже не зможеш робити того, що обожнюєш, тому що на заваді стоятимуть твій розум чи тіло. І далі проводь час із найважливішими для тебе людьми, бо такі хвилини найцінніші. Мені здається, у ті роки, отак мандруючи, ми всі знали, що наші мандри особливі. Але тепер, на цьому етапі життя, я усвідомлюю, якими особливими вони насправді були. Я віддав би все, щоб провести ще один єдиний день десь там, біля води, разом з усіма. Ото й сміх, ті жарти, те відчуття зранку, коли ми розмовляли про те, що може принести новий день. Я віддав би все, щоб іще один день відчувати на своїй шкірі теплі промінці сонця, порухи хвиль. Дістати ще одну можливість – потримати в руці вудку і відчувати, як за волосінь смикає якесь велике чудовисько. Що ж, малий, гадаю, мені доведеться закінчити. Я відчуваю, що мій розум знову затуманюється. Не знаю, як довго це триватиме, тож хочу вкинути цього листа в поштову скриньку, поки ще можу. «Бережи себе, Джейджей, я тебе люблю. Твій хрещений». Я згорнув листа. У мене в очах знову забриніли сльози. Та цього разу я не намагався з їх, а просто дозволив їм текти. На мене кидали косі погляди, та мене це не обходило». Протягом наступних кількох годин, повертаючись літаком додому, я багато думав про наші подорожі і про все те, з чим мені доводилось боротись останні кілька років Розмірковував про все, що сталося за останню добу, і про те, що для мене значив хрещений Гадаю, крім іншого, я усвідомив, що почасти ми боїмося старіння через те, що невдовзі доведеться прощати з людьми, які значать для нас дуже багато Ми прагнемо якоїсь останньої миті з ними Останніх обіймів чи останнього «люблю тебе», останньої спільної пригоди, в останнє почути від них якусь життєву мудрість. Однак насправді річ не в цій останній миті, річ у всіх тих обіймах, якими вони нас обдаровували, в усіх тих ситуаціях, коли вони казали нам «люблю тебе», в усіх пригодах, які ми разом пережили, та в усій мудрості, якою вони ділились з нами. Усе це не зникне ніколи і підтримуватиме наш тісний зв'язок з ними. Завжди.